Nem! magam zokon Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem! Kejfel Elég! Mial a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? A járvány Európában továbbra is felszálló ágban van. A járvány kezdete óta Magyarországon 109 ezeren, Európában 8 milliónyian betegettek meg. Tapasztalataink szerint a járvány lefolyása Magyarországon egy-két hét késéssel követi az ausztriait. A kórházakat ugyan felszereltük, és minden rendelkezésre áll ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések. Az orvosaink és az ápolónőink is emberfeletti munkát végeznek, de ők is emberek, és számuk véges – Ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkentenünk kell, a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé. Ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket kell bevezetni. Az országgyűlés holnap 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást, az operatív törzs ezért a helyzetet áttekintette és már javaslatokat is tett. Ha az országgyűlés valóban megadja a felhatalmazást, és a parlamenti képviselők megszavazzák az előterjesztést, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezetünk be. Ezek a következők. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kiárási tilalom lesz. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek bezárnak. Csak házhoz szállítás lehetséges az kezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat pedig nem. Általános rendezvénytilalom lép életbe. Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb 10-10 vehetnek részt. Esküvők csak a lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve a polgári szertartáson a szertartáshoz szükséges személyek, a tanuk, a szülők és a testvérek vehetnek részt. A, temetésen, a temetéseken sajnos legfeljebb csak 50 fő vehet részt. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni. téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. A szabadidős létesítményeket, fitneszterem, a múzeumok, színházak, állatkertek zárva kell tartani. A felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat, a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. Bölcsödék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az ovónőket és a bölcsödei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell, akkor is, és ezt őszintén meg kell mondanom, ha tudjuk, hogy a gyors teszt csak 50-60 százalékos biztonságot ad. Kamara javaslatára, a kereskedelmi és iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8 ig történt foglalásokat, illetve azok 80 százalékát az állam megtéríti. Ennek feltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, és az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Ezeket az intézkedéseket, ezeket a korlátozó intézkedéseket most 30 napra vezetjük be. Szükség esetén, Adja Isten, hogy ne legyen rá szükség, meghosszabbíthatjuk. Az intézkedések ked éjféltől, vagyis szerda 00 órától lépnek majd hatályba. Tudom, mindannyian tudjuk, hogy nem lesz könnyű. A következő hetek nehezek lesznek. De a vakcina már belátható távolságban van. Addig kell kibírni, de addig is vigyáznunk kell, a veszélyeztetett, a különösen veszélyeztetett honfitársainkra. Vigyázzunk el az idősekre, a betegekre, és be kell tartanunk a szabályokat. Vigyázzunk egymásra. Ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog. Ma a 2020 november 10-e van, és... Kedd. Holnap reggel, azaz 11-én kivételesen nem lesz időlebonyolítású Kejfej Jancsi, arra legközelebb 12-én csütörtökön 7 óra után, de még 4 8 előtt kerül sor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amennyiben tehát a mai nem az utolsó, lesz. Miközben megmaradt kísérletének, csütörtökön fogunk legközelebb találkozni. 061 877 0877 Ma tehát 2020. november 10-e kedvan Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fial János 14 éven aluljaknak nem felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Kint a hőmérséklet nagyjából négy fok körül biztos, van, ahol kevesebb, és van, ahol több. Az ország zömét köd borítja. Mi nincsen? Mi nincsen a micsodával? Én nem tehetek róla, én hallom magam. De a volt? Ez minden van. Köszönöm a de tényleg. Nem nincs. Valami. És mi lenne a menet közben, de tényleg, szó. Ez van, de meg, Az az én, amit kapjával a, a különbözőknek Ki vagy kapcsolva? a. Hogy ez dacér, tényleg. Na jó, véletlen erre a szábra álltam rá. Figyelem! Figyelem! Csak az. Kérem önöket, hogy ami a technikai hibát illeti, azzal kapcsolatban senki ne telefonáljon. Még 15 voltam, és már a dobokért. 20 perc múlva felhívom Falus Andrást, aztán Németh Gábor és Fülies Balázs következik, 3 9 után. Akkor folytatódik a műsor, hogyha önök érdeklődést mutatnak iránta. Holnap nem lesz élő lebonyolítású kejfeje, Ancsi, mert a vállamba kapok egy injekciót, meg vérvételre megyek, mert hogy erre kért engem a belgyógyászom. Így aztán legközelebb csütörtökön találkozunk abban a műsorban, mely számtalan alcíméből az egyikben azt hirdeti, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, tehát hogyha nem a mai lesz az utolsó, akkor legközelebb csütörtökön találkozunk. Ami a civila pályán helyezését illeti, egyet javított. Szlazsánszki Ferenc által főszerkesztett híradó domborított ezen a héten a legjobban az ATV-ből, és az elmúlt időben a szokásához híven a negyedik legnézettebb műsora volt a csatornának a civilapályán. Ott a második, harmadik és negyedik között ismét nem volt jelentős különbség. A második az egyenes beszéd, a harmadik pedig a svábiféle, heti napló volt, és a svábiféle heti napló sorsa mutatja azt egyébként, hogy egy hírcsatornának egy igen nézetműsorával mi történik akkor, ha a kereskedelmi csatornák olyan tévéműsorokat indítanak, amelyek iránt tartósan vagy átmenetileg jelentős érdeklődés mutatkozik. Ebből a szempontból viszonylag kiegyensúlyozottan teljesít szombaton 7 órától a civila pályán amely ettől a héttől élő lebonyolítású lesz egészen karácsonyig, tehát most szombaton már nem kell azt mondanom, hogy egyeztessük az óráinkat. 061 0877 ez a két telefonszám, ami rendelkezésükre áll, mert hogy két telefonon tudnak hívni egy telefonszámmal, és hát ha a maliciózus megjegyzést akarnék tenni, akkor azt mondanám, hogy amíg Orbán Viktornak megvan a hangja, és az enyém hiányzik, addig nincs jelentős probléma. Nagyjából egy negyed óra múlva hívom, Falos András, majd jön Németh Gábor, Eszefe és Füriyes Balázs. Ez a nagyjából 16-17 perc, ez kizárólag azzal telik, amivel mi szeretnénk tölteni. 06 87 877 Szeretném majd, hogyha lenne egy olyan hét, hétfőketszer, a csütörtök péntek, amikor az ég egy a világán semmilyen technikai problémára nem lehet ráfogni azt, hogy éppen mit és minek. És ez csak és kizárólag azért mondom, mert aki látta az eni Holt, az jól tudja, hogy Woody ellen arra hivatkozik, hogy ő már arra a filmre nem megy be, aminek a főcíme elkezdődött, függetlenül attól, hogy annak semmi szerves köze nincs a filmhez. Ez képes beszéd volt. 061-877-0877. Tenap színházban voltam, voltunk, a Radnoti színpadon láttuk a 10 című darabot, amelyet talán Székely Csaba írt. Azon kívül, hogy az ember nem jött rá, hogy ez a darab minek köszönheti végtelen népszerűségét, és azt, hogy egyébként egyáltalán nem lehet rájegyet kapni, mert ez a darab ez nincs megírva. Nagyon sajátos volt egy nappal a színházak bezárása előtt aktív részese lenni annak az ültetésnek, ahol aztán az ember a kedvesétől két-három székre ült, és akkor nézte a többieket, hogy akkor ehhez mások hogyan bizonyultak A hosszú így is tartották egymással a kapcsolatot. Volt, aki a két székre imáran teljes nyugalommal rárakatta a holmiát. Tudják, ez egy ilyen egészen jellegzetes magyar szokás, amikor az ember nem veszi igénybe a ruhatárat. Ellenberger különböző székre különböző holviait helyezi el. Nos, most ebből nem kell problémát csinálni, mert mindenki között van minimum két szék. Szünet után ez némileg változott, de hát ezt tudjuk be a magyarok fegyelmezetlenségének. 061 -877 0877 csak folyton folyvást. Nagyjából egy negyed óránk van arra, hogy arról beszélgessünk, amiről szeretnénk. Ahogy láttam, igen nagy szorgalommal akarták jelezni, hogy nincs hang. Most ugyanezzel a szorgalommal másról is beszámolhatnak mindenről, amit a járvány kapcsán tudni kell, vagy érdemes, ami önöket közvetlenül, vagy közvetve, de inkább közvetlenül érinti. Orbán Viktor némi strukturális segítséggel őszintén sajnálom az apropót a tinédzserek szüleinek jelentős mértékben besegített, hiszen az a szülei mondat, mely szerint fiam legalább este 10 órára legyél haza. Jöjjél haza, ez most 8 órára csökkent. Ráadásul Orbán Viktor hadhatós segítséget fog kapni ezügyben különböző karhatalmi szervezetektől, Mely korhatalmi szervezeteket eddig a szülők olyan nagyon aktívan nem vettek igénybe, és ha egyébként a gyermekük a karhatalom által jelent meg otthon, ez általában nem jelentett jut. Most mindössze arról van szó, hogy mit csatangol a gyerek fél kilenckor az utcán. Jó A hullat! meg! 061877-0877 ebben a korhatáros műsorban. Aki szépen, aki virgcsíne, aki szépen, aki sír a aki árul, aki száve, a én teljesen kiakadtam ezen a 10 című darabon, különösen a második felvonásán. Ezt megelőzően a császár című darabot láttuk a kamrában, talán a kamrában. Zsámbéki Gábor csinált egy felolvasó színházat. Highlight Szelasszi révén van megírva a történet, amely felébe, harmadába kitart, de a második fele, második harmada az már nem nagyon működik. Kell nekem ennyi színházba járnom. Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, ne aludjon, hogy most azt mondta Orbán úr, hogy az ételek bezárnak, vagy most presszúk, kocsmák nyitva lesznek? Nem, azok se lesznek nyitva. Hát a kocsmák is bezárnak. Uram, ha az ember mond miniszterelnökként egy 6 perces beszédet, azért az összes vendéglátóipari egységet név szerint nem sorolja fel. Értem, köszönöm, minden jót. Viszont... Mint a azt sem mondta Orbán Végtör, hogy fiala neked is haza kell menned nyolcra, tehát ezt így külön nem mondta. Gondolta, de az az igazság, hogy pontosan a vállai mögött meghúzódtam, és amikor azt mondta majdnem, hogy F, akkor megrángattam hátul az inget, és akkor nem mondtam. Pedig bekerülhettem volna ebbe a hihetetlen nézettségű Facebook videóba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A, nem tudom, az ügyben tudna esetleg segíteni. Ugye arról volt szó, hogy a, a felsőfokú iskolákat ugye online tanítás lesz. Most ez a gimnáziumra meg az óvodákra nem ér, ugye. A kucsot Különösen az óvoda, mint felsőfok. Nézzem, majd egyszer biztos eljön ez a pillanat, de a felsőfokba egyelőre nem tartozik az óvoda. Nagy, tehát én a magam részéről paraglászlóval beszélgettem arról, hogy esetleg a bölcsödét vegyük be. De azt mondta a Paraglászt, hogy az iparűzési adó az egyelőre elsőséget érvez, így aztán a felső oktatásba majd bele fog tartozni a gimnázium, az egyetem, az iparűzési adó, és az óvodának és a bölcsődének majd várnia kell még egy kicsit, de már nem kell sokat. Ha valaki segítene nekem abban, hogy Orbán Viktor rendelkezésére áll a Facebook, a Magyar Nemzet, az Origo, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Hír Televízió, a Pesti srácok, a Pesti TV, csak úgy, hogy néhány orgánumot megemlítsek. Nyomtatott sajtó, offline, online, inforádió, karcefem, hogy valaki meg -e tudja -e mondani-e, hogy minek a függvényében választ magának éppen orgánumot. És ez csak látszólag egy ilyen kérdés, mert hogy ezeknek az elérhetősége és nyomon követhetősége között viszonylag jelentős különbség van. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. A miniszterelnöki beszéd ön, de nem a tartalmát szerintem, aki ezt a rádiót hallgatja, nagyjából ismeri, meg most ezt folyik a is, de magát lát a... látta videót? Én, meg, én tegnap rászántam azt az öt és fő percet, és ez, a... Ezzel kezdődött a műsor? Oké, okay, én most kapcsolóztam be, bocs. Okay. Nekem nagyon fáradt tűnt. És akkor mi van? Én az emberben egy kép Orbán Viktorról, meg egyáltalán a miniszterelnökről, meg konkrétan Orbán Viktorról, mint miniszterelnökről, és most függetlenül attól, hogy kinek tetszik, vagy kinek nem, ő nekem egy kompetens helyén lévő vezető, jó stratéga, tudja, mit csinál, és nekem ebben az, hogy az első három percet, amitben nagyjából összefoglalt, hogy most mi a helyzet, papírból kell felolvasni, úgy, mint egy izguló ötödikes diáknak, hát nekem ez diszonás volt. Jó, én megmondom őszintén, hogy legközelebb majd a Covid-járvány második hullámában egy közép-európai országban ezzel az infrastruktúrával ennyi beteggel a háta mögött vagy maga előtt majd legközelebb, ha ő lesz a miniszterelnök, akkor fejből fogja elmondani. És ha majd fullajtár Andrea lesz, akkor a nemzeti dalt, a szózatot és más sem a mobiltelefonjáról fogja felolvasni, ami nagyon nem tetszett a jobboldalnak. Mondtam, hogy ez a műsor bátortalan kísérletet tesz arra, hogy a fontos a fontos talantól, vagy eddig nem mondtam. Jó reggelt! Takatos is, Valóban fáradt volt a miniszterelnök, és én magam, hogy én még nem vagyok ennyire fáradt. Vegyük már észre, hogy ez az ember három-néz órákat alszik, és tényleg rengeteget dolgozik, és osztott cumi, amit csinál, mert akármit csinál, bele lehet közni. Úgyhogy hátrébb a ahogy szoktad mondani. Hát a hátrébosz agarakkal, ilyet nem szoktam mondani, álljon meg a fákjás menet, ilyet szoktam mondani, de az most ide nem nagyon lenne alkalmazható. Ha délután találkozom Orbán Viktorral, akkor javaslatot fogok neki tenni, hogy egy ideig én leszek a miniszterelnök, és ő fogja vezetni a kejfejancsit. Na, az meg fogja lepni a Szlazsánszkit, és Német Szilárdot is, amikor beül majd műsorvezetőnek a civil a pályába, szóval nálad civilebbet nem is tudnánk találni, de ebben egyeztük meg, úgyhogy ez várható az elkövetkezendő napokban. Ha nem tetszik, amit csinálok miniszterelnökként, nem biztos, hogy az ATV visszafogad műsorvezetőnek, szemben Orbán Viktorral, aki tuti, hogy vissza tud menni még egy pár hónap erejéig miniszterelnöknek. Jó reggelt! Jó reggelt! Akkor most örülünk Vincent, ez történt éppen, nem? Mert én tegnap megnéztem a... Tessék? Igen? Mert megmár meg, meg megnéztem a, a Bangóni, Kárpáti és nem tudom milyen trió volt a híradó után az ATV-n, és, és szóval annyira, annyira érthetetlen és erőtlen és buta volt az az ellenzéki hármas, aki megszólalt, hogy hogy, hogy szégyeltem magam. Egyszerűen szégyen volt az egész. Miért, hogy, hogy nem erről, el, erről? miért nem éltél inkább nem életet? Hát mert még nem volt itthon a párom. Értem. 8 óra 8, 8 után jött, mert gyakorolta a hazajövetet. Úgyhogy... <gül> <gül> Úgyhogy ezért. Na mindegy, én, én, én, én nem, látom, nem látom azt, hogy, hogy itt 22-ben valaki, ha egy ilyen szituáció van, akkor jött jobban kezelni. Ez a legnagyobb baj. Ne legyen ilyen. Ne, szerintem se. Akkor végre valamivel egyetértünk. Gyakorolja a hazajövetet, ez megvan vévő. Valaki hogy az élet a tiéd lesz. Ez megvan véve. Valaki mondta, hogy az élet a tiéd lesz. is kell, valamit egy Aki lemaradt a műsor első 20 percéről, az nem tapasztalhatta az, hogy én csak beszéltem, de nem volt hangom, megvan ennek is a maga előnye. Később a műsorban megállapítottuk, hogy orbán viktor fáradt Nagyjából ezzel összegezni is lehet azt, ahova eddig eljutottunk, hogy ez végül is sok-e vagy kevés, ezt majd mindenki eldönti. Végül is a napból még hátra van a nagyobbit fele, még csak fél nyolc múlt hét perccel. Jó reggelt. Csak érdeklődni szeretnék, hogy ezt a feladatot, amit most az Orbán Viktor végez, azt nem a köztársasági elnöknek kéne csinálni. Ezt hogy érti? Hát ő az első ország első ember. De tegnap nem értem. le. Tehát én, én ott voltam, az volt, hogy ott állt Áder János és Orbán Viktor, és akkor azt, rám bízták, az volt, hogy egy kimehetsz, holnap után bejöhetsz, cél, nára, címe, ugor, cica, az a gére, fuss! És ebben a pillanatban kérem a logót mutatni, ott az az ember, aki ott lent van, haho, mutassuk meg! A monitort, mutassuk meg a monitort. Itt van, tessék. Akkor egyszerre csak az történt, hogy ráesett. És akkor azt mondta Áder János, hogy akkor ő most olyasmit csinál, amit megmondta, hogy mit csinál, de külön megkért. Azt mondta Jánoskám, Jánoskám, ezt senkinek nem mond, de különös tekintettel arra, ha rá fognak kérdezni másnap a Kej Hát ez így történt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Kovács Zoltán, Tanás vagyok. Visszatérve arra, hogy miért a Facebookon jelentkezik az utóbbi időben a miniszterelnök úr, talán emlékszünk rá, amikor megkérdezték Mészáros Lőrincet, hogy mitől ennyire sikeres üzletember, és mondtam, hogy hát lehet, hogy okosabb, mint Cukkenberg. Lehet, hogy tévedett is, kevésbé nézett, olvasott a Mészáros birodalom, mint a Cukkenberg. Egyrészt Cukkerber bárcsistről annak ide, amikor először sikerült Orbán Viktornak valami nagy horderejű dolgot elmondani a Facebookon, amire mondták, hogy jön, jön, jön, akkor az, az azért volt nagyon rokonszenves, mert úgy volt neki hanghibája, hogy a nak, tehát a kejfejancsi, és Orbán Viktor beszédei a Facebookon azok ilyen, azok ilyen stratégiai partnerek. Tehát ugyanonnan dolgozunk, és ha valakit felháborítok azzal, hogy állandóan a technikai hibákra hivatkozom, hát akkor azt tudnám mondani, hogy hát Tudnék olyan lenni, mint a Macron, csak hát hol van az a tévé? Egy biztos, hogy a humorérzéküket nem vesztették még el. Ez a jobbik verzió. A rosszabbik verziót inkább nem mondanám. Jó reggelt! Jó reggelt! Én... Arra gondoltam, hogy lehet, hogyha nem lenne ilyen fáradt a miniszterelnök úr, hogyha nem az összes száll az ő kezébe futna össze, úgy, ahogy az összes pénzeknek az ő kezébe kell összefutni, meg hát nem, nem neki kéne itt elvállalni mindent. Szóval, De, amíg ő a fűrer úgy mindez a legutóbb. Ezt a fűret, ezt én tudnám nélkülözni. A fűrőrről nekem máshogy az eszembe, biztos bennem van a hiba. Ahhoz képest, hogy minden pénzt ő számol meg, ahhoz képest egészen tiszták a kezei, biztos gyakran mosogatja. Ha valaki meghallgatja a kejfejancsi első 25 percét különös tekintettel arra, amikor éppen van hangja, azért megállapíthatja, hogy az országnak jelentős gondjai nincsenek. És ez engem, mint ilyen vigécet itt a végeken megnyugtat. Én azért azt feltételeztem, hogy... De nem. 061 0877 először... Kérek én az ATV-től igazolás szombatestére. Figyelj, Kriszt, ha elkapnak engem szombateste a rendőrök, amint éppen hazamegyek az ATV-ből, az egyébként is muníció a hétfői műsoromhoz. Isten ments! Azért ezt bírnám, hogy a németes szilárdhonnál ott, ott állnának a műsor készítők egy hosszú sorokban, hogy igazolást adjan neki nyolc óra utára. Egyébként, német S Szilárdot elképzelni, hát hogy ez egy régi ismerettség, mint alibi gyártónak, na az csak apja besegítene neki, idősebb német Sándor. Tehát ott állnának ketten, és azt mondanák, fiam, mihez kell neked alibi? Lányom, mihez kell neked alibi? Azért oda nem csak a műsorkészítők járulnának. Német -Szilárd a világi problémákkal foglalkozna, Hidbéli kérdésekkel, inkább német Sándor, de azért időnként rákacsintan a fiára, hogy hát én ezt erről a lányról, a fiúról nem is gondoltam volna. Micsoda kis Selma ez a gyerek. Selma. Jó reggelt. Jó reggelt. Említette, hogy nem vesztettük el a humorérzéküket. Nekem nagyon tetszett, hogy Karácsony Gergely sem vesztette el a humorérzékét. Nem tudom, látta-e az ő bejegyzését. Ugye a miniszterelnöki bejelentés előtt talán két nappal úgy döntött, hogy Budapesten tesztelni fogják a pedagógusokat, ha jól emlékszem, óvodna a pedagógusokat is, és a kormány médiától egyöntetű, Tömként dúdult rá, hogy alkalmatlan... Nem a kormány médiától, a szakemberek, Szlávik János is megnyilvánult, hozzátéve, hogy a miniszterelnök a beszédében erre külön utalt, hozzátéve, hogy ő nincs meggyőződve arról, hogy ezt feltétlenül így kell tenni, de ezzel együtt a népség és katonaságnak egy részét hetente fogják tesztelni. Erre külön hangsúlyt fektetett, ha nem is említette meg Karácsony Gergely nevét. Igen, és a, a Karácsony Gergely erre az volt, hogy ö, össz, egy montást készített a, a, azokról a cikkekről amelyek őt alkalmatlanak minősítették, és aláírta, hogy Úristen, miniszterelnök úr, mit fog ezért kapni a kormány médiától. A humorérzékre neki is megvan még. Igen. Hát ez a három testtől mindenki egyért, egy mindenkiért, az nem tudom, mekkora halálozás kell naponta és a kelebergámú ahhoz, hogy ez megvalósuljon átmenetleg vagy tartósan, én őszintén remélem, hogy nem, de egyelőre nincs a fasorban se, a kertek alján sincs ez a mindenki egyért, egy mindenkiért. Nem kérek igazolást Németh szivártól. ha elvisznek a rendőrök bennünket, akkor elvisznek. 061-877-0877 másodszor. Élt egy szörgő éjjel, perceid, mint riad vadlovak, nem azért oltják le a villanyteste, 061877, 0877, senki többet? Jó reggelt, kezdhetünk! Sosem Á, nincs olyan sok időnk, mert olyan nagyon kevésen Időnként közbe fogok majd vágni, hogy haladjunk. Azt kérdezem tőled, Falus András akadémikus van a vonalban, hogy... Egy oltóanyag készítésénél hány fázis van, mikor jön el az a pillanat, amikor a szabadalmaztatását kéri, aminek adott esetben van gyorsító fázisa is, mint ez most a Pfizer gyógyszerénél kiderült? Végig kell menni olyan ellenőrző folyamatokon, amely egyre több embert von be, persze nyilván önkéntes, bomba ezekbe a ö, megfigyelésekbe. Ö, a, általában egy videótárs előállítása, itt, itt vannak eltérések, de ö, éves nagyságrendbe lehet mérni, 5-6-8 év is ö, lehet minden ellenőrző lépés ö, korrekt, és a hatóság által engedélyezett ö, kivitelezéséhez. A jelen járványban a SARS-CoV-2 elleni védőoltásban nyilvánvalóan a hihetetlen nyomás miatt, ami a világ minden részéről érkezik a fejlesztő nagybiotek cégekhez, felgyorsították még a hatósági engedélyek. Mi az, amit is. el lehet engedni, mi az, amit nem, vagy végül is, hogyha egyet is elengednek, amit korábban nem, akkor az összes többinek már nincs jelentősége? Semmit nem lehet elengedni, tehát ami a, ami a biztonságosságot, illeti ugyanolyan szigorú kritériumok vannak, egyet lehet csinálni a fázisokat nem egymás után bevezetni, hanem egymással átfedően. Tehát amikor már a úgynevezett második fázis megy, akkor már el lehet gondolkodni a harmadik Jó, fázison. egy-egy mondat elején, ha elmondod, mi első, mi a második, mi a harmadik fázis? Igen, az, az első azok bizonyos in vitro, tehát laboratóriumban, csőben végzett vizsgálatok nyomán, a védőautó anyag toxicitásának, tehát mérgező tulajdonságainak a kizárása. A másodikban, és, és itt már ö, ö, emberek, nyilván megint önként mondom, önkéntesek ö, felhasználása is van, de ö, illetve bevonása is van, de ö, ennek az elején tehát az első fázisról beszélünk, állatmodellek is előfordulhatnak. Ebben az esetben ismereteim szerint, amik e, nyilvánvalóan korlátosak, nem voltak ilyen e, kísértek, állatkísértek, tehát egereken vagy más, más emlős állatokon nem volt. A második fázisban önkénteseket, vonnak be, nagyon nagy számban, itt a nagyságrend az tízezres, de hát lehet több tízezer is, akik egészségesek, és azt vizsgálják nagy számban, hogy nincs -e valami nem kíván mellékhatás. A harmadik fázisban, a klinikai fázisban, és itt tart a mostani hírek, alapján a Pfizer és még egyébként minimum három cég, én szerintem pár napon belül a többi cég is bejelentést fog tenni, tehát itt már megint csak önkénteseket mesterségesen megfertőznek a vírussal és azt a a, a, a, a vakcinának azt a jellegét azt a védő, protektív, hatékony jellegét az. Okay, figyelj, e, ugye ha számolunk, -e ha számolunk, akkor ugye azt tapasztaljuk, hogy akkor ez az egész, ez nagyjából úgy tűnik, hogy egy évnél hosszabb e, időt nem ölel föl. Az, hogy a második periódusban e, e, milyen mellékhatások jönnek létre ahhoz ennyi idő egyszerre elegendő és egyszerre nem hiszen egy sor mellékhatás, gondolom 12, 24, 48, 168 óra után jelentkezik valami egy hónap után, de vannak olyan mellékhatások ismereteim és feltételezéseim szerint, amelyek hónapok, vagy akár évekkel később jelentkezhetnek. Itt most ezekről a mellékhatásokról a szó át vagy a szoros értelmében lemondtak, hiszen az idő ezt nem teszi lehetővé. Ez mennyire fér bele az etikai kódexbe és mennyire Ennyire nem? Abban az értelemben belefér, hogy én nem tudom ennek az etikai ö, ö, meghatározottságát, de ö, a valamit valamiért el Oké, rendben van, valamit valamiért. Akkor azt mondjad meg nekem, professzor úr, hogy a 90%-ra hogyan tekintsek? Mint egy jó hír, mint egy... Ö, kiemelkedő jó hír. Hol de... Azt kérdezem tőled, hogy egyébként a kanyarú elleni védőoltás, ha olyan létezik, olyan létezik, ugye? Igen, hogy persze. Annak hány százaléka van? Mindenképpen 90-en fölül van, tehát megközelíti a százalék, akkor soha nem éri el a okay. százaléka. Oké, ez a 10 százalék itt mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a 44 ezer emberből, akinek ezt a fázis és a klinikai vizsgálatokat ö, végrehajtották, tehát abban az értelemben, hogy ö, nyilvánvalóan őket a virulens vírus ellen 90%-ban tette, volt 10%, amelynek akinek ezt nem tudom, és úgy gondolom, hogy ez nem publikus, voltak mellékhatások. Jó ez az a kérdés pontosan, hogy publikus, nem publikus. Az, hogy közülük hány került intenzív osztályra, közülük hány halt meg, fontos-e vagy fontos talán? Hát persze, hogy fontos. Tudjuk? É, én nem tudom. Tehát kéne? Nem, megek, nem, nekem nem kéne tudni, a hatóságnak kell tudni, például Európában az, EMA nevű hatóság Amerikában a FDA-nek, amelynek óriási okay. És annak tudni, azt tudni kell el, hogy ez a 10% akikre ez nem hatott, azokra miért nem hatott? Nem feltétlenül nem hatott, hanem nem hatott olyan mértékben, és ennek ebből az értemben nincs kontrollja, mert olyan állapotban ők nem voltak, hogy videóltás nélkül ö, kapták volna meg a vírus. Tehát, igen, de ha jól értem, értem ez eszitálnak. a szituáció most nem az a szituáció, ahol egyébként a fialának ezen a 10%-on rugóznia kéne. De igen, de, tehát én, én egyetértek ezzel a kérdéssel, én is ezt tenném föl, hogy mit jelent a, a 10% azért hihetetlen sok. Tehát mindent meg fognak, meg vagyok győződve, etikai, meg üzleti érdekből is jól felfogott, vállalható üzleti érdekből, hogy minél kevesebb olyan mellékhatás legyen, ami miatt egy ellenpropaganda, vagy esetleg egy, kimondom, konkurens cégnek a vakcináját vegyék föl. Meg kell azonban mondom hogy hihetetlen kooperáció van a nagy cégek között soha nem látott nyitottság van. Tényleg itt, ha van ebben a kataklizmában valami jó, akkor az, hogy rengeteg... Én ezt értem, nyitottság... de ehhez milyen konkrétumot tudsz mondani, mert talán Sputnik 5-nek hívják az orosz, az orosz vakcinát, avval kapcsolatban ilyen adatokra én nem találtam, és azt se találtam, hogy a Pfizer-rel egyébként együttműködtek volna. Nem hiszem, hogy együttműködtek, vagy nem tudom. Jó, de hát akkor most miről de... beszélünk, vagy miről beszéltél? Én arról beszélek, hogy ahogy már egyszer a jelenlétetben mondtam, hogy nem szabad érzelmi kérdést csinálni ebből. Elképzelhető, nem kizárható, hogy az orosz vakcina, ha a, a látja például a magyar szakértői és engedélyeztető krénium ennek a dokumentumait, De akkor ezt fog. Látja? Nem, é, azt hallottam a külügyminiszter szájából, hogy a dokumentumokkal együtt fogja azt a mintát hazahozni talán decemberben, ami átad a... Oké, okay. és a akkor a egyben adatósnál. azokat az adatokat is megkapjuk, amit most a másikra erre az amerikai-németre lehet tudni, ami adott esetben a 90%-ról, vagy 95-ről, vagy 85%-ról szól. Ezek a részletek is tudhatóak lesznek. Részint az oroszról, részint a kínairól, és ki tudja hány van még, hiszen te több tucatról beszéltél, lehetőleg mások több tucatról beszélnek. Ez csak remélhető, Nyilván a magyar engedélyeztető hatóság ragaszkodni fog ezekhez a szabályokhoz? Mit tud a magyar engedélyeztető hatóság azt követően, hogy egy orosz engedélyeztető hatóság már rányomta a bélyegét. Mit tud egy magyar engedélyeztető hatóság, amire egy angol, egy amerikai vagy német hatóság már rányomta a bélyegét? Ez természetesen nem erre a gyógyszerre vonatkozik, hanem Igen. mindegyikre, de Igen. most kiváltképpen ezzel jött elő. Nemzetközi feltételeknek, a nyilvános, törvényesen szank szankcionálható törvényes feltételeknek a be. Én ezt értem, csak azt kérdezem tőled, hogy egy Nem magyar. Fog hítni. Én ezt bakon értem, hítni. de adott esetben egy magyar engedélyeztetés milyen plusz elemet tartalmaz egy némethez képest? Azt, hogy a helyi viszonyoknak, a e, nálunk lévő életkori eloszlásnak már úgy értem, a fertőzöttek életkori, életkori eloszlása lehet más, mint a világ vagy Európa más országaiban. Nem nagyon, nem nagyon. Tehát nem... Okay. Egy engedélyeztetés mennyi idő? Ebben az esetben nyilván egy gyors időatány. Néhány, hét is. E, Fauci azt mondta, az amerikai járványügyi hivatal vezetője, ha egyáltalán az még, mert ugye nem tudom, hogy a Trump éppen kiket mozdít el, a hadügyminisztert azt már elmozdította, ő azt mondta, hogy a lakosság széleskörű beoltására valószínűleg 2021 második vagy harmadik negyedévéig kell várni az április. Én egyetértek, ezzel én nem akarom Ez a hónapokra az, van, hetekre van tőlünk munká. a vakcina, mondja a miniszterinő. Nem, hetekre van tőlünk, annak a lehetőség, az, annak a levizsgálása, hogyha nagyobb adagot rendelünk, akkor az alkalmazható. Eb, ebben van valami, nem beszélve a kínaiakról, például a szinovákról vagy egy más cégről ezek nyugati országokkal próbálják ki Kanadával. Például tehát nagyon-nagyon rossz lenne ebből szubjektív, előítéletes véleményt tenni. Úgy a németet, mind az angolt, ugye az afrazenek a Oxforddal dolgozik, mind az amerikai, mind az oroszt ugyanolyan feltételekkel kell levizsgálni, és egy megfelelő szinten és megfelelő ütemezéssel nyilvánossá tenni. Ugye a Jakab professzor mondta azt, hogy ő bármelyik oltóanyagot elfogadná, végül is az... El, a szövegből kiragadott dolog volt, a Ferenc barátom, azt mondta, hogy ha megfelelő vizsgálaton Áttesik és kontrollon. Ugyanezt mondtam, miközben ő sokkal jobban ért a virológiához, mint én, a imaolvos vagyok. E, azt kérdezem tőled, hogy e, miközben e, különböző számok hangoznak el, az ember az influenza elleni védőoltásból indul ki, amelyet a magyar kormány eddig nem tudott úgy megoldani, eh, ahogy ígérte, nevezetesen, hogy akik igénylik, eh, azok ingyen hozzá fognak jutni. Eh, ez egyáltalán nem kell-e, hogy az előszobája legyen a koronavírus elleni oltásnak? Elvileg nem kell, de tulajdonképpen igen. Azt március óta, Tudjuk, ha két légzőszervi vírus együtt hat, valakire az nem csak duplázódik, hanem többet, nagyobb veszélyt jelent. Nagyon sajnálom, hogy nincs elég influenza. Oltóanyag lehetett volna, lehet, hogy kétszer annyit rendeltek, én itt nem látom a matekot jól, de minden esetre, amikor 2019-ben rendeltek, akkor nem volt covid Szóval azért ez egy teljesen más uh, körülmény itt uh, nem hiszem, hogy értemes uh, spórolás. Uh, ugyanakkor uh, azt. Uh... Arról volt szó, hogy a Pfizer azt mondta, hogy november harmadik hetében lesz majd érdemi adatuk. November harmadik hete az a jövő hét lesz 16-án, tehát egyelőre még azt sem lehet mondani, hogy máron ki, ki lehet pipálni mindazt, amit a Pfizer a saját gyógyszeréről, a saját oltásáról gondol. Valójában mennyire vagyunk mi itt valami egész hihetetlen marketingnek a szemtanulása, új, ami közben sajnos elnézést, ha rosszul fogalmaznánk, a, azért nagyobb kockázatokkal jár, mint eddig, mert nem arról van szó, hogy megbehetjük -e egy autógyár legújabb modelljét, hanem arról, hogy be, saját vagy rokonunk betegség nem, de egészségesek megvédéséhez mikor lehet felhasználni Igen. azt a gyógyszert, azt az oltást, amiről, aminek lehet, hogy a marketingje egyelőre nagyobb, mint annak az igazságtartalma, hogy megvéd a betegségtől. Igen, igen, nem tudok válaszolni. Nem tudok uh, racionális és uh, korrektni. Különös tekintett arra András, hogy ugye a Pfizer külön kommentált az, hogy az amerikai elnök választás előtt semmit nem fog publikálni, hogy ez ne váljon uh, a igen, politikai így csatározás is. részévé, és akkor egy pillanatig azt gondoltam, hogy Jézus Mária itt összetévesztették az országokat, ez Magyarországról szól. Ez dolog, hogy Amerikában előfordulhasson, de nem. Így volt Amerikában. Igen, hát én, ha megengedsz egy ilyen civil megjegyzés, szerintem a Trump vesztésének nagyban nagy szerepet játszott azzal, hogy ő a vírus helyzethez hozzát. Tehát emiatt egy ilyen nagyon fel megoldás a Pfizer részén, de én ennek a marketing policy részéhez nem értek. Nagyon Én, szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Önök Falus András akadémikust hallották, és röpke idő, és hívom német Gábor. Lát. Német Gábor van a vonalban. Először azt kérdezném, hogy szóba került, hogy a fővárosi törvényszék elsőfokú ítélete után magáról a sztrájkról azóta újabb fórum megszólalt, vagy ez nem következett még be? Másodfokon beadtuk, és már erre válaszolni kellett volna elvileg, ha jól tudom, remélem nem mondok hülyeséget. De... Úgy tudom, hogy több nappal is elmúlt már ez a határidő, ami, ami amin belül értesítenie kellett volna a szelebezés beadóknak, vagy, szóval hogy nem, nem tudom, mi történik őszintén szóval. Mert úgy egyébként még nézek szerint nincs válasz? Nincs. Tehát, hogy miután az egyik vagyok, aki részesennek, meg kellett volna kapnunk, valamilyen értesítést, mindenképpen tudnék róla. Hogyha mondjuk a mi postánkon akadozna, akkor is tudnám, mert valaki ügyfélkapunk keresztül adta be, és ott viszonylag gyorsan megjönnek ezek a reakciók. Kezdjük a plusz egytől. Természetesen a hatályba lépő járványügyi szorítások bennünket is érintenek, ám a sajtóértesülésekkel szemben. Ü az ellenállás folytatásának lehetőségeiről bázisdemokratikus fórumunk keretei között jelenleg is közösen gondolkodunk, mivel követeléseink továbbra sem teljesültek, ez valamikor tegnap éjszaka született, színház és egyetem hök. Uh -huh. e, természetesen majd visszább kell jönni, de próbálom a rendelkezésünkre álló időt minél jobban kitölteni. Imáron a nem egyetemfoglalók milyen fórum, vagy mi, mi, az ellenállás folytatásának milyen lehetőségei körvonalazódnak, vagy túl messze mentem? Hát annyit tud, tudok erről most mondani felelősen, hogy ma délután háromkor lesz egy sajtótejékoztató, amikor ennél, ennél a, hogy mondjam, a rejtélyes közülésnél többet lehet majd megtudni, én erről most sajnos nem mondhatok többet, hogy egyébként nyilván, a, a, ami egyébként is területe vagy terepe az egyetemi kommunikációnak, az az online felület. Tehát azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen helyzetben megnövekednek azok a, azok a lehetőségek vagy elképzelések alakulnak, ki arra vonatkozom, hogy az hogy lehet az internet világában folytatni, vagy valamilyen módon. Hogy menjem artikulálni ezeket a szándékokat továbbra is. Az internet világa azért magához az ellenálláshoz, azért barikát harcokot, eddig se volt barikát harc, de szándékosan fogalmazok így barikát harcokat interneten az inkább valamilyen Sony játékra emlékeztet. Hát. Nem tudom igazából, hogy ennek mik a, a valóságos határa és lehetőségei addig, amíg az ember el nem kezd ezen komolyan gondolkodni, azért az látszik, hogy, hogy a realitásnak ez egy olyan síkja, ami azért egyre, egyre nagyobb hatású, vagy erősebb, vagy, vagy interaktívabb tud lenni sokszor, mint hagyományos formák. Persze, hogy egy másfajta jelenléte teljesen nyilvánvaló. Uh, És hát nyilván ugye az egész mostani helyzetre jellemző, hogy a hogy az offline világnak a lehetőségei korlátozó vannak. Uh, ahhoz képest, hogy múlt hét péntekre várt a Színház és Filmvészeti Egyetem diáksága Palkovics László válaszát, hogy november 11-ére elfogadja a meghívást, ami holnap lesz szerdára, de válasz valójában inkább szarka Gábor és Novák Emil tollából érkezett. Igen, én úgy tudom, hogy a Falkovics is reagált. Is erre, reagált. Igen, igen, megerősítette ugyanazokat, amiket eddig mondott ebben az ügyben. Tehát, ha a Bód és államtitkár is erre hivatkozott, hogy tulajdonképpen továbbra is úgy gondolják, hogy ők már nem életékesek ebben az ügyben újra és újra. Ami, ami számomra különös, de hát erről már sokszor beszéltünk veled is, meg, meg sokszor elhangzott. De megemlítették azt, aminek, ami korábban más módon szintén meg lett fogalmazva, a levélben Üzen D.R. Kiánynak a Színázis filmészeti Egyetem új vezetőség az épületeket februárig bezárják, a tanévet felfüggesztik. Szarka Gábor kancellára levelét úgy kezdte, az egyetemet megbénítő blokkád miatt a vezetőségi már több mint egy hónapja nem tud bejutni az egyetem létesítményeibe. Felelős döntéseket csak korlátozottan tud hozni az oktatás tényleges folyamatait, a létesítmények rendeltetésszerű működését ellenőrizni nem tudja. A 2020 -21 es tanév február 21-e napjától folytatható, ez. Ugye jövőre 2021, addig oktatási tevékenység az egyetemen semmilyen formában nem végezhető. 2020-2021 a tanév első felében felvett tarjákhoz tartozó kreditek teljesítéséről meggyőződni. Nem lehet így, azok elismerésére nincs mód. Az SZFE hollapján olvasható továbbá, hogy az alapítványi kuratóriuma felkért az egyetem vezetését, hogy a fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyék meg, az egyetemi polgárokat megfelelően tájékoztassák, és intézkedjenek a tanév szükségszerintén meghosszabbításáról, azzal, hogy az első fél éves tárgyak teljesíthetőségét a következő fél évek során lehetőség szerint biztosítsák, és egyben azt is hozzátették, hogy ez a hallgatók jogviszonyát nem fogja érinteni. Az egyetem épületei 2020. november. 9. -e. Ezt tegnap volt és február 1 -e között zárva tartanak azoknak a kollégistáknak, akik lakhatásukról átmenetleg nem tudnak gondoskodni, indoklással előterjesztett kérelmünk alapján a kancellár elhelyezés biztosít. Ezzel kapcsolatban az ifjúság és katonaság, a katonaság az itt most az szó értelmében, az a tanári kar azt mondta, hogy jogászokkal egyeztetve ez nem jogszerű, ugyanakkor ez a kötélhúzás múlt pénteken még itt tartott. Igen, hát továbbra is az az álláspontunk, hogy ennek az egész hosszú listának egyik ellenese jogszerű. Egyébként kértük a kancellár urat, aki uh, nem szokott válaszolni sajnos ezekre a kérdésekre, hogy pontosan mi a jogi környezete ezeknek az intézkedéseknek, tehát miféle rendelkezések hatalmaznak föl uh, bárkit is uh, ezekre, mert az ismereteink szerint... Uh, ezek egyszerűen nem tartoznak a hatáskörébe. Tehát az, hogy eddig sem kellett soha egy kancellárnak ellenőrizni egy folyik-e oktatás, egész egyszerűen azért nem így működnek az egyetemek. Tehát ugye ezt is azt hiszem már elég sokszor körbejártuk, hogy mitől lehet érvénytelen egy fél év. Tehát ezek teljesen értelmetlen intézkedések az én értelmezésemben. Ez olyan, mint amikor, meg... amikor egy fogást keres, de nem talál? Hát pontosan ezt érzem, igen, hogy időnként jön egy ilyen egy csomag. Tehát a bíró erre nem ad pontot? Hát én szerintem nehéz volt. Ugyanakkor a bírkozónak a kötelessége, mert egyébként ha passzív, akkor leléptetik. Hát igen. Ugye Szarka igen, esetében mi... az, ez az, arról szól, hogy neki bizonyítania kell azt, hogy ő akkor is kancellár, ha nem tud érvényt szerezni a döntéseinek. Hát elképzelt, hogy ez, ez van a túlmozgás, meg ezt nem tudom. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter visszautasította a hallgatók meghívását ezzel párhuzamosan A hallgatók péntek közleményükben jelezték, hogy az egyetemen kialakult helyzet megoldása szerint a miniszter kezében van, és emlékeztettek, hogy a minisztérium által kinevezett kuratórium alatt dokumentumai, az egyetemi szenátus minden jogkörétől megfosztották, és így tovább, és így tovább. Ez tehát a padhelyzetnek. Bár én ettől a padhelyzettől eltekintenék, meg ettől a kormány elrántástól is, szerintem ezek nem jó hasonlatok, úgyhogy magamat is töröltem. Azt kérdezem tőled, hogy ami meglehetősen büdös volt és alantas, azzal kapcsolatban bármi is történt-e, ami a hallgatóknak a rendes, illetőleg szociális ösztöndíj kifizetésével volt kapcsolatos. A, amely, amely áldatlan állapotokat mutatott, és amely a zsarolásnak azt a részét, Tűnt igazolni, mely szerint az SFF hivatalos vezetése ezzel is próbálja rávenni a diákságot arra, hogy elálljanak szándékaitól. Ha ebben tévednék, akkor elnézést kérek az SFF vezetésétől. Mi a helyzet a szociális és nem szociális ösztöndiak kifizetésével, ha van erről információt? Hát újabb nincsen. Az utolsó információm az volt, hogy nem érkeztek meg még ezek a pénzek. Mi az ezzel kapcsolatos reakció, hogy nekem mi a véleményem, azt a fülem tehetem? Lehet, hogy a nép a fülem elé teheti azt is, hogy az egyetemisták mit gondolnak erről, de te mit gondolsz erről? Hát, gondolom, a másik, a másik fül az enyém, amin megért tehetjük, igen, tehát én nem látom ennek igazából az értelmét különösebben, ugye ez is ez a része is, hogy ennek az intézkedés csomagnak, hogy hogy a fél év, az, hogy ők, ők tulajdonképpen majd folythatják egy másik fél évben, ugyanezt a fél évet az oktatók megkapják a fizetésüket. Az oktatók megkapják a fizetésüket? A, a belsősök igen, a külsősök pedig azért nem, mert majd akkor kapják meg, amikor valóságosan leszajlik ez a fél év. De hát közben ugye ezek az emberek már órákat tartottak, tehát ez is egy kicsit különs helyzet, tehát, és tartanak is a továbbiakban, úgyhogy úgy, itt még váratok különböző bonyodalmak, a fizetések megérkeztek, már úgy értem, hogy a, a belsős oktatók fizetései megérkeztek a, a tegnapi napon, tehát hogy ez biztos. A másik ügyben meg nyilván akkor tárgyalni kell, hogy hogy lehet ezt értelmezni. Uh, ugye, ha az előbb a birkózásra beszéltem, akkor ez egy ő alatti dolog, mert uh, meg lehet tenni, de ez nem sportszerű. Hát szerintem sem. Igen, itt egy nagyon sok olyan gesztus van, ami, aminek, hogy mondjam, egy, egy pici rossz indulattal nézve nem nagyon van más olvasata, mint hogy a valóságos cél az, hogy újra és újra megosszanak különböző embercsoportok, akik egyébként bizonyos érdekszövetségben volnának egymással. És akkor jöttünk a szombathoz, Karsai György írja, a veves bejelentkezés nem engedélyezett ma reggel óta az egyetem nepló rendszerében, ez a lakonikus mondat fogadja az SZFE valamennyi tanárát, majd a végén azt írja, a korábbi események fényében már nyilván senki számára nincs hírértéke annak, hogy a fenti durva rombolás senki nem vállalta névvel, ami annak... Ö, amint annak sem, hogy minket, oktatókat senki sem értesített a Neptun lezárásáról, mindenki megnyugtatására. Az szf tanítás holnap, 7. november 9-én is, darrendben meghirdetett módon folytatódik. Az órák dokumentálásáról minden tanár saját hatáskörében gondoskodik. Az urak meg csak hisztízenek tovább. Mi tanítunk, dolgozunk, mert ez a dolgunk, hiszünk az igazunkban, hiszünk az SZFE jövőjében. Valójában Neptun ide, más dokumentálás oda, Jogi kérdésé válhat-e ennek a fél évnek az elfogadása, valamint a Neptun kiiktatása mire jó, mert sokak számára a csillagászatilag csilagász, se értelmezhető, nemhogy egyébként. Ugye a Neptun az a rendszer, amiben ahogy több többször is beszéltünk erről, hogy mit az érvényes egy fél év. Ugye az adott tárgy oktatójának is, és a hallgatójának is, Hozzáférése van a Neptun rendszerhez, ott tudnak följelentkezni órákra, és ott tudja a tanár igazolni az év végén, hogy ők elvégezték ezt a, ezt a stúdiumot, tehát ugye egyrészt a magának a fél évnek az aláírása is ott zajlik, és a jegyeket is ott kapják. Tehát, hogyha ezt egy, a, egy tanár nem tudja megtenni, annak valóban van jogi következménye. Tehát erről mindenképpen a határidőn belül szerintem valami állásfoglalást kell kapnunk. Ugyanis itt van emögött mögött ez a probléma, hogy az oktatási hivatalhoz eh, fordult ugye a, az SZSZÖ vezetése, amely oktatási hivatal ugyanezt a vezetést fölszólította, hogy csináljon rendet, de ezekről se látunk semmiféle rendeletet. Tehát, hogy itt állandóan olyan intézkedések vannak, amik vagy közvetve értesülünk, vagy a sajtóból, vagy a következményeivel, mint ebben az esetben, ugyanamikor valaki értett. Jó, a nem tudnak a leállítása, lépni. az e, más, mint az internetnek a megszüntetése. Hát igen, más, azért is más, mert elvileg ugye ennek jogszerű pótlása nincs. Hát az inter kikapcsolt internet esetében elmehetsz és vehetsz egy egy mobil hozzáférés, stb. stb. Neptune rendszer az egy van, tehát mi nyilván, hogy mondjam, dokumentáljuk azt, hogy oktatunk, és ez, ez a mi részünkről megnyugtatóan zajlik, de hogyha Neptun ebből ki van úgy iktatva, akkor nem tudom pontosan. Az, az egyetemen hétfőnül össze van. ez tegnap volt, a minőségmenedzsment Tanács, amely az SFL legálisan és törvényesen képviseli az oktatási ügyeket, a Neptúról levágott oktatók akkor tárják eléjük a helyzetet. Mi volt tegnap este? Hát az este fórum volt, a, a tanács az valamikor délután ült össze, én pontosan nem tudom, miután ebben a, ebben a tanácsban én már nem vagyok benne. Nem tudom, hogy milyen döntésekre jutottak, de hát nyilván a hasonló problémákról beszélhettek, gondolom, majd ma megtudom. A telex tudósított arról tegnap este hogy megszavazták, hogy feladják a hónapok óta tartó blokkádot, értesült a TELEX három független egyetemi forrásból. Ezt várhatóan kedden délután háromkor a vasutcai épület előtt kifelé és kommunikálják majd a sajtótájékoztatójukon. Értesüléseink szerint így a TELEX, a hallgatók úgy érzik, a hétfőn hozott újabb koronavírus rendeletek miatt elfogyott a mozgásterük, mivel a rendeletek miatt a felsőoktatási intézmények online oktatásra állnak át, a kollégiumokat pedig ki kell üríteni, a gyülekezéseket pedig betiltották a kollégiumból is, elkezdenek kedden kiköltözni. Van-e hozzá kommenter? Hát ezek szerint a Telex többet tud, mint annyit neki lett volna szabad tudnia. Ennél többet én se tudok, mint amit most elmondtál. De hogy érted, hogy többet tud, mint amit illik tudnia? A hárman is megerősítették? Hát ugye én még... az előbb azt mondtam neked, hogy tiszteltben tartom a fórumnak azt a döntését, mely szerint a sajtótájékoztatói... Tehát soha fogják el... az informátoraid, ez azt így... jelenti, hogy három színű, az művészet is nagy valószínűséggel, Igen, eh, akik így. mérvadóak, ezt megerősítették. Igen, nyilván így van. Mennyire jönnek létreerések a pajzson? Hát már ebből a szempontból? Is. Te kommunikációs szempontból? Is. Hát ez engem most egy kicsit meglepet, mert hiszen én is... Nem tudom, fél tizenkettőig ezen a fórumon voltam, mint Zoom Te nem tudtál? Nem. Ez 23.02, 22.51, 23.02, tehát ez nagyjából a. egy időben azzal, amíg te a. ott voltál. Érdekes. A. Ez még nem esik jól nekem különösebben, mert szerintem akkor még tartott is a fórum. Tehát. Na mindegy. Akkor ennyi, de abban... hát ez egyszerűen csak, hogy mondjam, úgy gondoltam, hogy ez a korrekt. Tehát, hogy igen, én is így tudom, tehát most már ezen fölösleges, uh, hogy mondjam, eljátszanom ezt a fajta, ezek szerinten céltalan korrektséget, igen, föltehetően nagy része. Gábor, be álljunk rát, meg! De... Nincs céltalan korrektség. <laughs> szóval én azon a szigeten, ahol te céltalanul korrekt vagy, én oda vízumot kérek. Rajtad múlik, hogy beengedsz oda. Köszönöm, gyere. gyere! Mi lesz holnaptól? Hát ugye holnaptól egyébként az lesz, ami tavasztól, már oktatási szempontból ugyanaz lesz, mint tavasszal. Azt nem tudom, hogy mi lesz azokkal az osztályokkal, ahol tényleg nagyon nehéz elképzelni a személyes találkozás nélküli. Órákat. ugye erre is azért természetesen tettek heroikus kísérleteket, tehát mondjuk a színész osztályok forgattak úgy a rendező osztályokat ahosszal, hogy hogy az egész zoomon zajlott, tehát mindenki a saját cellájában, és ugye nyilván ehhez uh, igazodó dramaturgiai anyagokkal dolgoztak, sok mindent ki lehet találni, meg ki lehet találni az épületen kívüli uh, még valamilyen módon megformálható, de színházilag értelmezhető tevékenységeket, de ez nyilván iszonyatosan beszorítja a lehetőségeket. Tehát azok az osztályokkal ö, tényleg nem tudom, mi lesz, ugye az biztos. Ta, talán mondtam, hogy ö, még korábban is, hogy két olyan osztály is van, a, a mesterszakos rendezők, filmrendezők és operatőrök, akik passzíváltattak pont amiatt, hogy ö, hogy nem tudtak egyfelől forgatni, aminek több oka is volt. De létezhet, a hogy másik ez ez a fél... az a filmintézetnek igen. A, a viszonya. Létezhet, hogy ez a fél év kimaradt különös tekintettel arra, hogy erre meglehetősen nagy próbálkozások vannak az vezetése felől? Hát azt elképzelhetően tartom, hogy bizonyos osztályok esetében igen. Tehát, hogy lesz a passzív átadásnak valamilyen formájába belemenni. De ezt nem tudom, mert erről nem vagyok meggyőződni. De... Mit tudunk a betegekről, ha vannak betegek? Nem tudok újabbakról. De. Jó, akkor el kell, hogy köszönjek, mert ma nagyon szorított menetrend persze, van. Persze. A jövő héten mindenféleképpen beszélünk, uh -huh. és minden két hét türelmet kért tőlem Szarka Gábor, én valamikor a héten írek neki, talán ma vagy holnap, uh -huh. hogy akkor a jövő héten ő rendelkezésre áll el, uh -huh. mert nem szeretnék olyan benyomást kelteni, mint aki két hét alatt elvesztette az érdeklődését. És még egyszer köszönöm, hogy a vizum lehetőségét fenntartottad számomra erre a szigetre. Nagyon szívesen beszéljünk akkor a jövő héten is. Szia! Szia, szia! Német Gábort hallottak! Figyelem! Figyelem! Fiala János lehet. A vonalban Füriyes Balázs. Um, mit változtat a helyzeten, még mielőtt elvesznénk a részletekben, ha elveszünk egyáltalán, az, hogy ma a parlament hogyan dönt a veszélyhelyzetről, mert én éltem, amikor ki volt írva a közértre, hogy a közért a tatarozás alatt zavartalanul üzemel, de ez a mostani tatarozás, a szó idézőjeles értelmében azért sok szempontból nem engedi azt meg, hogy az üzlet zavartalanul folytassa a tevékenységét, és akkor én itt most Budapestről beszéltem Budapest a közért. Hát az első rendi feladat mindenhol itt természetesen Budapesten is, hogy megpróbáljunk kivédekezni, túl lenni a második hullámon. Nyilván elsziszorban itt is az egészségvédelmére kell koncentrálni, az életek megmentésére, és emellett ezzel párhuzamosan, ezzel egyidejileg arra, hogy gazdaságilag sem menjünk tönkre ebben a járványban, aminek még pontosan nem látjuk a végét, az biztos, hogy most már közeledik az az idő, hogy rendelkezésre álljon a vakcina. Tehát most ez e a prioritásokat rendezi nyilván át, ez az évet sajnos erről szól, ezt, most már világosan lesz. Mutatnál részletet a prioritások rendezéséről? Hát nézd, van, ugye sajnos van gyakorlatunk, tehát ugye egy hatékonyabb működés lesz lehetséges minden önkormányzatban, így a, a, a fővárosban is. Ugye a főpolgármester egy egyszemélyben gyakorolja innentől kezdve a közgyűlés hatásköreit majd, ha ezt az országgyűlés megszolgazza, egy személyben gyorsan. És ez egyelőre úgy tűnik, hogy ez három hónapra vonatkozik. Igen, erről szól a javaslat, és ha én jól értem, ugye ez aztán végigképp messze van az én feladatkörömtől. De három hónap értem, nem rövid idő, nézőpont kérdése, de azért három hónap nem egy pillanat. Hát nem egy pillanat, most ilyen nézőpont kérdése. Nyilván Két dolgot lehet a három hónappal kapcsolatban, az időtartammal kapcsolatban leszögezni. Az egyik, hogy adná Isten, hogy erre ne legyen szükség, és akkor nyilván a parlament meghozza azt a döntést, hogy három hónapnál hamarabb is megszűnhet ez az állapot, illetve ha pedig ne adja Isten hosszabb időre van szükség, akkor az országülés meg Ha megvan mindennek a szabott törvényes rendje. Én értem, de amikor prioritásokról volt szó, és arra kértelek, hogy elemlámpával világíts rá arra az asztalra, ahol átrendeződnek a prioritások, mondanál egy példát? Hát most minden erőfeszítés, minden pénzeszköznek a koncentrálása arról szól, most én a kormány szempontjából országosan tudom nézni a feladatokat, hogy valahogy kivédekezzük, és egyébként fenntartsuk a kivédekezik a, a, a, a jelben, csak az ország működését. Nyilván ezért születik most egy olyan javaslat is, hogy esetleg 80%-ban a kormány átvállalja, azó költségvetés átvállalja, bizonyos ágazatokban vendéglátás turizmus a bérköltségeket. Tehát most egyszerűen ez a legelsőbbrendű feladat, ezzel kell foglalkozni, minden más másodlagos, de természetesen a többinek is működnie kell. Mondjuk például, hogy Budapesten nagyon hosszú ideig még mindig a közlekedés rendbetételen működtetése, frissítése. Erre mindenféleképpen sort fogunk keríteni, de azt kérdezem tőled, hogy eddig visszatérő szöveged volt a 2000 milliárd, ugye, hogy ekkora rést ütött a költségvetésen a vírus. Van-e hozzávetőleges számítás, hogy mindaz, ami most történik, és ki tudja, mi történik még? Mennyit ad hozzá a 2000 milliárdhoz? Hát még felelőtlenség lenne számot mondani, de azért ez sok száz milliárdot biztos, hogy hozzáérhatunk, akár még egy ezeret is, ne, ha túl sokáig húzódik és túl húsba vágóak lesznek a következmények. Ugye miből áll, sajnos növekedni fog az, az összeg, ami hiányként, lyukként az ország költségvetésén jelentkezik. Egyrészt vannak olyan költségek, amikkel Tavalyi évben a költségvetés elfogadásakor természetesen nem számolt, nem számolhatott senki olyan kiadások, amik a járvány miatt vannak, illetve nagyon jelentősek az elmaradó bevételek. Az államháztartásban is, tehát sokat hallunk arról, hogy az önkormányzatoknak nehéz, ami igaz, de mi nem panaszkodunk, inkább megoldásokat keresünk. Az állam is nagyon-nagyon sok adóbevételtől, befolyó jövedelemtől esik el. Így áll össze az első hullám 2000 milliárdos suka. ehhez most jönni fog egy nagyon jelentős tétel, felelőtlenségben lenne még pontos összeget mondani, sajnos nem tudjuk még messze van a vége. November 6-án, ami emlékezetem szerint péntek volt, késő délután írta a Facebookra főpolgármester, eddig azt hallgatok a kormány bűbő Tagjaitól, hogy a kormány nem támogat semmiféle adóemelést, erre ma megjelenik egy fideszes módosító intitvány, ami az eddigi négy és fél szeresére emeli a fővárosi vízművek által befizetendő adót, miközben önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat az embereknek, ajas cinizmus ez velezetekig sarcolják be akarják dönteni Budapestet és más nagyvárosokat talán a járvány kezelésében kellene a határozottság nem az ostoba és Káros politikában készít fel. Hát, ő, talán különítsünk el kettő-három dolgot. Egyrészt azt most már úgy látom, hogy megszokhatjuk, hogy van Magyarországon 3200 települési önkormányzat. Kétségtelen a legnagyobb, leggazdagabb és legjelentősebb az Budapest önkormányzata, mégiscsak a nemzetfővárosáról, és a messze a legnagyobb magyar városról van szó, de van egy olyan eltérés is, hogy ugye ellenzéki polgármestervezeti Szegedet Miskolcot, Pécset és mondhatnék még néhány magyar mércével nagyobb városnak mondható települést, ők mégsem panaszkodnak. Tehát mondjuk Botka László, szocialista, politikusként, Szeged polgármestere, elég kérlehetetlen kritikusa az Orbán kormánynak, miniszterelnök jelöltként is majdnem megpróbálta leváltani 18-ban a kormányt, amit aztán Karácsony Gergely meg sikertelenül, már minthogy sikertelenül mint kísérletezett a a kormány leváltásával, a miniszterelnök posztal poszttal első alkalommal, és egyetlen egy önkormányzat van, akinek a vezetője. Én úgy látom, hogy ha van alapja, ha nincs, ha kell, ha nem kell, minden áron egy ilyen háborús retorikában támadja a kormányt. Itt megint egy igazságossági lépésről van szó, egy igazságosabb rendszerre tér át majd az országgyűlés, ha elfogadja ezt a javaslatot a Bizi De mi? közmének. Egy monopóliumot adóztat meg, nagyon régóta van víziközmű adó Magyarországon, egy profitábilis, főleg a nagyvárosokban egy profitábilis nyereségtermelő eh, monopólium szolgáltatásról van szó, tehát semmiféle verseny ezen a piacon helyesen, mert nem tudna működni, nincsen, monopóliumként szolgáltatják az idővizet, víziközmű eh, de vállalatok, 40-50 milliárdos bevétele van évente ebből a a fővárosi vízműveknek, és egy igazságosabb rendszert vezet be az országgyűlés a közmiadók tekintetében. A fővárosi önkormányzatnak egyetlen egy fillérjében nem fog ez kerülni, semmiféle elvonás, forráscsökkentés nem történik, és természetesen. De akkor nem ez, ez hogyan működik, ]nek. csak hogy értsem? Hát eddig nem túl. Bölcsmódon, hogy ezt mondjam, mindig lehet javítani a rendszereken, méterenként adóztak a vezetékek, métere, tehát hosszú után történt az adóztatás, Igen. attól függetlenül, hogy hány háztartásba szolgáltat, mondjuk egy méterről vizet a közmű, és nyilvánvalóan sokkal több bevétele van annak a cégnek ahol egy sűrűn lakott település, városi települések esetén egy méterre sokkal több kiszolgáltatott kiszolgált hát de tehát ti de az... eh, sokkal több a díjbevétele egy méteren, és mostantól kezdve nem a távolság a vezetékek távolsága, hanem a, a, a számlázott bevételek, a kiszolgált háztartások száma alapján. De ez hogy jelentkezik, hogy ez nem kerül plusz pénzébe az önkormányzatoknak? Hát mert ezt a, ezt a, a nyereségükből a cégek fizetik. Tehát ezek, ezek vállalatok, részvénytársaságok, a budapesti vízművek is egy részvénytársaság, aki a nyereségéből fizeti a vízi közműadót. Jó, de attól még érinti azt a struktúrát, amit működtet a Fővárosi Közgyűlés? Hát nagyon közvetve, végülis a világ az egy összetett rendszer, Igen. tehát minden, minden elösszefügg de mondom, ez egyetlen egy hílér, kiadást, elvonást nem jelent a Fővárosi önkormányzat. De a rendelkezésre álló pénzből elvesz? Nem vesz el, mert ezt a cég fizet. Ezt értem, de a cégnek kevesebb pénze marad. Hát a cégnek kevesebb pénze marad, nyilván e, nyereséges, ezért tudom, hogy ezt az adót is befizetni. Tehát, és, és még egy hát. nagyon fontos, hogy ez egy olyan adó, és ez nagyon rendben van itt szerintem, a monopóliumok nem tudnak áthárítani a fogyasztókra. A rezsicsökkentés garanciái miatt a, az emberek általad általam hallgatók által fizetett, a budapesti meg a vidéki családok által fizetett, háztartások által fizetett fíti, az egyetlen egy sem fog emelkedni. Én tudom, hogy erről még nincs döntés, de a kedélyeket azért már kellőképpen borzolta, Parag László, aki nyilatkozott az M4-nak, az államnak át kell vállalni a vendéglátó helyköltségnek 80%-a, de nem ez volt az, ami borzolta, hanem megerősítette, hogy a kormányfiasztalára tett javaslatcsomagok része az iparűzési adó felfüggesztése 2021-ben. Az elnök hozzátette tisztában van azzal, hogy ez a javaslat érzékenyen érinti az önkormányzatokat, de más lehetőséget jelenleg nem lát arra, hogy a vállalkozások számára fenntartható legyen a működés a járvány előttünk álló talán legnehezebb időszak. Parrag paraglászó ismételten jelezte, hogy kemény kritikákra számít, de Budapest esetében éppenségben épp úgy látja, hogy lenne helye a takarékosság intézkedéseknek. Nem értem például, hogy miért van szükség, öt főpolgármester helyettesre tette fel a viszontkérdést viszont kérdést az M4 kérdésére. Hozzátéve, hogy azért azt az ENFOR-nak nem kell segítségre, segítségére sietnem, amikor az iparűzési adónak a felfüggesztése összegszerűségében azért nem könnyen egybevethető az öt főpolgármester helyettes fizetésével. Később ezzel kapcsolatban az iparűzési adó egyéves felfüggesztését javasolja, közben kis főpolgármester fölpolgármester szerint ez már az ATV.hu nem lesz költségvetés, és márciustól pedig tömegközlekedés és közvilágítás sem. Ha az iparkamara javaslata jelegi formájában megy át, éresen felműl a hosszú távú finanszírozhatóság kérdése mondta karácsony Gergely. Anélkül, hogy váltesz lennél, Ma, 2020. november 10-én, 2 és fél perccel fél 9 után, én ritkán szoktam kivenni szövegeket, tehát nem valószínű, hogy egy vagy két hét múlva kivágnék szöveget, de magára a szellemire emlékezni fogok, hogy mi hangzott el. Mit feltételezel a jövőt illetően e tekintetben? Abban egészen biztos vagyok, hogy ahogy eddig is, hogy ezután is minden segítséget a kormány megad a nagyvárosoknak, Magyarországon és Budapestnek is, hogy a tömegközlekedés, közösségi közlekedés működjön. Tehát nyilvánvalóan olyan helyzet nem állhat elő, hogy, hogy Budapesten a közlekedés leálljon. Ettől szerintem ebben fontos, hogy megnyugtassuk a hallgatókat, és semmilyen nem fog történni, működni fog a tömegközlekedés. Budapesten paraglánszó nyilatkozatát, neked megteszem, bár nem vagyok hivatott kommentálni, de ha jól értem erre kérsz, nyilvánvalóan én azt látom, ami önmagában egy helyes dolog, hogy sokan keresik a megoldásokat. Tehát kétféle mentalitás. Tehát nehéz helyzetben vagyunk, ezt mindenki látja, ezt nem lehet eltitkolni, nem is szabad, nem is akarjuk eltitkolni. A, a, ilyenkor kétféle reakció van, van, aki a, a panaszkodás és a mit miért nem lehet és a a, a, a mindig más a hibás, meg, meg, meg nem tehetetlenek vagyunk, és vannak, akik a megoldást keresik. Most én úgy látom, hogy az Iparkamara elnöke is a megoldást keresés és van, amiben működő javaslatokat, van, amiben meg... Oké, okay, figyelj, én ezt a, értem ezt a logikát, és megpróbálom politikai mezőtől függetlenül értelmezni, bár nem könnyű. Azt mondom, neked míg miért nagyon távoli hasonlattal akarnék érni, ezt meg lehet tenni, de ha közben azt, ugye van egy Emlékezetem szerint görög mese, ami arról ja. szól, de lehet, hogy latin, ami arról szól, hogy vitatkoznak a szervek egymással, már mint az életfontosságú szervek, hogy melyik a fontosabb. És a szív ezt mondja, a tüdő azt mondja, az agy azt mondja, és aztán a, a mese végső tanulsága, hogy lehet a szívnek azt mondani, hogy ő mennyire fontosabb, mint a vese, de a végén azt mutatja a működés, hogy egymás nélkül nem tudnak létezni. Igen. A kérdés az, hogy amennyiben tételezzük fel, hogy ezt meglépi a kormányzat. Arra, avval kapcsolatban lesz elképzelés, hogy milyen csatornákon keresztül és hogyan finanszírozza a fővárost, amely olyan e, pénzektől esik el, amelyek imáról nem öt főpolgármester fenntartására e, elégségesek, hanem vagy elegendőek, hanem az életfontosságú funkciók fenntartására, hiszen ez egy merőben új szituáció lesz. És most egy olyan dologról kérdezlek, ami egyáltalán nem biztos, hogy bekövetkezik, de valamilyen módon táplálni kell azt a szervezetet, amitől egyébként más e, hasonlóan fontos vagy még fontosabb dolgok kedvére elveszünk, ugye, vagy elvesznek, ugye, itt csak tisztázzuk, hogy itt az iparüzési adó azoknak a cégeknek a működését segíteni, amelyek bajba kerülnek, tehát itt nem arról van szó, hogy az államat segíteni, hanem itt különböző KKV-knek és egyéb szervezeteknek a vírusjárvány miatti megszorultságából való kisegítésre szolgál, szolgálna ez eszközül. Igen, tehát először is a Görög vagy latin mese tanulságával szerintem mindannyian egyetértünk, hogy, hogy valóban itt nem vagy vagyok vannak, hanem is is. Tehát szükség van az önkormányzatra, szükség van a kormányzatra, együtt kell dolgoznunk, közösen kell megoldásokat találnunk. Olyasmire kérsz, amit én nem tudok megtenni, tehát én egy egyszerű, józan, működő megoldásokat kereső, földhözragadt fickó vagyok, nem tudok ilyen többszörös, mi lenne, ha fantáziálásba belemenni. Az biztos, hogy két dolog egyszerre igaz. Tehát Budapest nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy ne tudja a törvényben előírt legfontosabb kötelező közszolgáltatását, vagyis a közösségi közlekedés, a tömegközlekedés működtetését ellátni. Ilyen nem fordulhat elő, nem is fog előfordulni. Ha kell, akkor ebben a kormány további segítséget természetesen tud adni. És ezzel egyidejűleg igaz az, mert a nagyon fontos mondat volt, amit mondtál, hogy... Nem tudom, hogy az országgyűlésekinek hatásköre egyáltalán tárgyalni fogja-e paraglászó javaslatát, de az biztos, hogy ez ugye nem a, a, az önkormányzattól nem az állam felé irányítanált forrásokat, hanem a vállalkozások túlélését segíteni, erre keresi egyébként feladata, kutya kötelessége az iparkamara mindenkori elnökének, hogy egy ilyen válságos nehéz helyzetben amikor üzletágak, iparágak állnak le, hogy a csudában lehet azt biztosítani, hogy a kis és közép nem menjenek tönkre. A, a biztos, hogy kell erre a megoldásokat keresni, és biztos, hogy elsősorban a kis és közép -e? és a munkavállalóikat valahogy segíteni kell. Van-e a közfejlesztések tanácsának hát, új időpontja, nem. hogy mikor ül össze legközelebb? Nincs erről, nem tűztünk ki időpontot. Én azt gondolom, hogy decemberben fogunk találkozni legközele el kell A mondanom, szóbeli, mert... szóbeli egyeztetéseken erről beszélünk. Uh, a városvezetése, hogy, hogy decemberben lehet. Turván így, még 6 percig működ. tart a tévéműsor, és a kettőnk beszélgetése is ehhez szokott alkalmazkodni, és hangsúlyos, hogy egy tévénéző, egy hallgató, egy netező tartotta szükségesnek elküldeni annak a dokumentációját, ami az előző beszélgetésünkben hangzott el, és ő fontosnak tartotta a korrekciót, hiszen te nem először tetted szóvá, 或者<音> hány villamos áll a remészben 8 darab fél éve a kocsi színben vesztegel, hetente 30 ezer Budapesti utazhatna rajta, a BKK nem ad magyarázottat, városvezetés nem tesz semmit, miért ez oké, okay. és ugyanakkor a BKK oldalán október 12-e óta, az lassan már több mint másfél hónap, illetve a másfél hónaphoz közelít, áll az a szöveg, hogy forgalomba állnak az új CAF villamosok, az első négy az egyes villamos alacsony padlós kiszolgálását bővíti, a fennmaradó 22 jármű várhatóan novembertől áprilisig folyamatosan követi a most átadott szerelvényeket. A szükséges hatósági vizsgák és engedélyek megszerzése után további egy hosszú vollámos dörödem. Az új villamosok átadásáról szóló sajtóeseményen szó esett arról is, miért nem állhattak mostanáig forgalomban az új szerelvények. Fendrik László, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója ezzel kapcsolatban felidézte a BKK, hogy a már többször is hangsúlyozta, csak akkor vehette át az új szerelvényeket a gyártótól, hazok azok minden műszaki részletükben megfelelnek a szerződésben foglaltaknak. Ez ugyanis örödöm, dörödöm A BKK ez év októberig több műszaki hiányosság miatt nem vehette át a villamosokat, a vezérigazgató példaként három jármi korrózió, felelős albázvédelmének hiányosságait, a szerevények környezeti fényviszonyok függvényében automatikusan bekapcsolódó világítását szabályozó alkonykapcsoló készülékek teljes hiányát, valamint a fékberendezésekkel kapcsolatos anomáliákat említette, és akkor elvileg itt lenne a válasz a kérdésedre, hogy ezek az anomáliák egyébként hogy jöhettek létre, ez újabb kérdéseket vett föl, de erről nem szól ez a közlemény. Én, ha jól értem, a hat percől maradt nekem egy, de igyekszem. Nem, nem, a, van 4 van percet. Nézd, nézd a, a villamosok azok nem úgy a, a váratlanul egyszer csak lepotjanak, Tehát ez a szerződés az jó előre, évekre előre megmondja, hogy pontosan mikor fognak érkezni. Tehát erre föl lehet készülni. Miért van az, hogy ez a, e, az elmúlt években, meg idén, meg még jövőre, tehát itt folyamatosan olyan 70, több mint 70 villamoskocsi beszerzéséről beszélünk évek óta. Miért van az, hogy eddig zöggenőmentesen megérkeztek, nem parkoltak hónapokig a kocsiszínben, hanem forgalomba álltak, és meg lehetett oldani, ha volt nehézség ennél sokkal gyorsabban. Én megint azt látom, elnézést magamat nem. Tehát a mit, miért nem kultúrája hatalmasodott el a városházán panaszkodás, magyarázkodás, kifogás, kerepsés, Hibás a gyártó, hibás tallós, hibás kormány, nyáron a meleg télen a hideg, mindig valaki más tessék dolgozni, és ne a, a, a akkor garázsban, a kocsiszínben parkoljanak hónapokig azok a villamosok, amelyek szállíthatnák a Budapest. Magyarul, kockára. amit Fendrik László még októberben mondott, az számodra nem elfogadható. Nem, tehát ez egy olyan, olyan kihívás, amit évek óta Budapest meg tudott ugrani, és meg tudott folyamatosan oldani, hogy leszállítják a villamost, és egy-két nappal, legfeljebb, egy-két héttel utána sinre teszik őket, forgalomba állítják, és szállítják a budapestieket. Most is ez a feladat, nem megoldhatatlan feladat, az a budapestiek érdeke, hogy a leszállított villamosok ne a kocsi színben átsorogjanak hónapokig, hanem az utasokat szállítsák. Végül Tarlós István volt a vendége tegnap az egyenes beszédnek, és abban ő vitatta azokat az adatokat, amelyek a ti kettőtök párbeszédében jelentek meg tütőkat a tollából, ami csak azért szomorú, mert az ember azt gondolta, hogy az a kettős, ami ott létrejött, és rónai egonnal aztán hármasra bővült, az elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy számadatok terén a nézők világosan lássanak, de ezek szerint egy ember számára biztos, hogy nem volt így, és valószínűleg ő nincs egyedül, nevezetesen Talós. István hosszan sorolta az adatokat. Igen, de most mi, a, bocs, mi a kérdés? Hát az, hogy, hogy végül is ez a számháború soha se fog-e véget érni? Hát nem tudom. Én azért hozom nehéz helyzetbe, mert nem láttam ezt a tegnapi interjút, és nem tudom, hogy van-e bármilyen olyan szám, amit de, Talos István még, szerint csak a hozzám... BKV belső adóságállománya 800 milliárd forint volt, amikor 2010-ben hivatalba lépett, és emiatt 2015-ig hozzá se lehetett nyúlni a 3 metrohoz, metróhoz. Talos István szerint ő nulla forint működési hitele adta át a BKV-t. 2010-ben a BKV Európa leglepusztultabb járműállományát tudta magájának. A World fölpolgármester elmondta, 2010-ben euró négyes vagy annál jobb busz nem volt Budapesten, mert a buszok több mint fele ilyen míg 9 év alatt 700 busz cserélnek, utána a metrók átlag 4 év 2010-ben 32 év volt, a volt polgármester szerint további nehézséget okozott a fővárosnak, hogy a vízműveket vissza kellett vásárolni. Ráadásul a visszavásárlás után kidölt a francia tulajdonos a 97 és 2012 között. Se a felújítási, se a karbantartási feladatokat nem végezték el. Szerint a Demszki korszak utolsó 8 évében nulla méter csatornát építettek. Ebben az időszakban tette hozzá Talós István Tütökat, a bizottsági elnök volt. Az ő 9 éves időszakában 400 km-nyit lehet. Sok mindent mondana hármasra, túl, de az már egy biztonságos metró. Mondta a World főpolgármester, azt mondta, 2010-ben 251 milliárd forintnyi adóssággal vette el Budapestet, és 112 milliárdos adóssággal hagyta hátra, de utódaira hagyott 160 milliárdnyi értékpapírt, és 40 milliárdnyi készpénzt is. Igen, de akkor nekem még vitáma csodálkoztam is volna főpolgármester ural, ez a e, elég tömör összefoglaló is azt mutatja, hogy nem könnyű helyzetben a főpolgármester, és nagyon tisztességes munkát végzett, jó állapotban a várost. Az is egyfajta mérte, hogy mit tudott ő elvégezni az első négy év évben, majd, a, majd a, az azt követő öt évben. E, lehet ezt a teljesítményt vagy megismételni, már annak is sokan örülnénk, e, pláne hogyha túlszárnyalna a főpolgármester, az új főpolgármester. Most még úgy látom, hogy ettől messze van a és Az is igaz, és ez az utolsó mondatom, hogy van egy óriási különbség. Tarlós István nem pártpolitikus volt, talán nem pártelnök, egyetlen pártnak nem volt tagja, semmiféle más politikai meg szakmai ambíciója, mint hogy tisztességesen elvégezze a budapestiek által rábízott munkát, megoldásokat találjon a mindennapi, hétköznapi, ha úgy tetszik, földhoz ragadt, de nagyon fontos közlekedési, csatornázási, útfelújítási egyéb problémákra nem volt. Most pedig egy ellenzéki pártelnök, budapesti első embere, aki többek szerint arra készül, hogy miniszterelnök jelölt legyen. Biztos, hogy nem az elsőrendű feladat, vagy elsőrendű ambiciók a budapesti mindennapi kihívások megoldása. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő folytatjuk. Egy pillanatnyi türelmet kérek még, jó? Kis türelem. Jó? Lehet? Rendben, itt vagyok, én itt vagyok. Oké, okay, köszönöm szépen. Az lenne jó. 061877, 0877, három perccel múlott, 3,9 addig vagyok itt, amíg igény tart, ameddig igényt tartanak rám, nyilvánvalóan van valamilyen felső határa, én ezt fél tízben húznám meg, de most 8 óra 48 perc van, az még 42 perc, és általában a 9 óra szokott egy fontos cezúra lenni, az 12 percre van ide, 06 1 köszönöm szépen, mint tudják, holnap azaz 11 én nem lesz élő levonyolítások egy fejöntsi, viszont lesz majd 12 kettedikén, 877 0877, ha úgy gondolják, hogy bármi mondandójuk, beszélgetni valójuk van velem, akkor ne halasszák holnapra, mert holnap nem lesz műsor. Figyelek, ha van mire, 061877-0877 5 perce hányát kilenc. Jó reggelt kívánok, figyelek! Jó reggelt, tiszteletem, Fila úr! Azt szeretném mondani, hogy mióta megcsinálták a padot, azóta itt a hatodik kerületben lakom, és a nádion hallgatom, és a bejövő telefonok hívása, a hívásoknak olyan torza hangja, hogy nem lehet érteni, hogy mit mondanak. És ön is, hogyha egy kicsit hangosabban beszél, akkor teljesen torza hang. 061-877-0877 Kutatott egy népszerű bejegyzést, amely a mai kejfejancsi egyik információját veszi át, és ezzel kapcsolatban azt szeretném önöknek elmondani, köszönet érte, és az illető elég gyors volt, hogy van abban valami egész hihetetlen Magyarországon, ez így nem tudom, hogy máshol is így van-e, de hogy egy sor információnak a jelentősége akkor van meg, hogyha az valami internetes felület vagy nyomtatott felület közli. Tehát az, hogy az elhangzott egy adott műsorban, annak nem kell a kejfejancsénak lenni, bármi más műsor is lehet, az közel, közel sem bír akkora jelentőséggel, mint hogyha egy internetes fórum vagy egy nyomtatott lap átveszi, és hirtelen az emeli arra a rangra, ahol már eredetileg volt, de ez most nem a segítőkezet tolja el, éppen a segítőkéznek a jelentőségét hangsúlyozza. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fiam. Szerintem teljesen rendben van a hang. Csak érdeklődik, ha nem titkos, hogy ezt a prevenát 13-at kapja meg, szuribama, mert most ez az új őrület egyébként. Nem, nem, nem, nem. nem? nem, nem. A, De hallott -e erről nem, egyébként, mert nem, ajánlani tudom. Semmit, én kaptam egy influenza elleni védőoltást, hogy mi volt benne, azt se tudom, protekciósan kaptam, azt tudom, egyébként pedig orvoshoz csak akkor megyek, ha muszáj és a holnap is sem muszáj, de ebbe maradtam a doktorúrral, és most ilyen artroszkópikus beavatkozás úgy sem lesz, hiszen még az egynapos sebészetet is abbajták, Nem is tudom, hogy ön miről beszél, fogalmam nincs, és ezen kívül pedig gyógyszereknek a, a nevével együtt való megjelenést a rádió tévéműsoromban nem támogatom. 8 perccel volt 39, az elkövetkezendő, 2 perc eh, teszi azt lehetővé, vagy az ellenkezőjét, hogy elinduljon a petmeteni. Meteni Last Train homja. Elég gyors voltál. El. Én a magam részéről szívesen eltekintek attól, hogy egy ilyen bűvös időpont legyen a 39, de ahogy ezt szokták mondani, hogy ez nem kívánság műsor. Néztem volna a műsoron belüli hallgatottságot, de hát annyira el voltam foglalva, hogy ahogy ez tegnap megtörtént, úgy ez ma elmaradt. Ha egy percen belül nem telefonálnak, akkor Ahogy indul a é, én is, mindenki, én is Nincsenek még friss adatok. 061-877-0877, először. Ahogy mindenki, néha én is elhittem, amit mindenki, s aztán mégis rájöttem. 061-877-0877, másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! E, más témában telefonáltam volna, csak hallottam a névet Gáborra a folytatott beszélgetést, és így nagyon megragadt bennem e, megrendülést, hogy ezt a rossz-rossz volt így e, hallani. Nem tudom, hogy mit érezhet, és nagyon kíváncsi lettem volna azokra a magánéleti percig, amit a, a telefon vagy a beszélgetés után otthon hogy abban a közegben nem volt csinált az elkövetőző terc. Sokszor van így. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én azt szeretném kérdezni, hogy jelezte, hogy, hogy, hogy azt hiszem talán tegnap estére lett volna a színház, egyre végén Igen. Igen? Igen. És... És tudhatunk elő, hogy az ülés sem mi történt? A, az, azon kívül, hogy nem jöttem rá, hogy a Radnóti színpadnak a 10 című előadása az mitől vált legendásá, mert szerintem egy ritka rossz uh -huh. darab, és a színészek mentik a menthetőt, Uh, már mennyi tudnak, mert a második felvonását az, az, az már kritikán aluli. Végtelenül segítőkész személyzet. Valójában önnek olyan benyomása támad, minthogyha egy ilyen forgatáson lenne. Tehát amikor elbeszélget a büféssel arról, aki sebészkesztyűben, mozgban mm. jár el, hogy valójában statiszta, vagy tényleg büfése, tehát más napokon is büfése, és akkor lehet látni, hogy elmosodik, mert azért valami lehet követni még maszk mögött is, és hosszan mesél arról, hogy milyen érzés így megfogni pénzt, és hogy a másik kezén azért nincs gomikesztyű, mert az égegyet a világán minden kihullik a kezéből, hogy van ott, van ott két vagy három ember, aki konkrétan egy térképpel a kezükben állnak, ön felmutatja a jegyét, és akkor megmutatják, hogy ön egyébként függetlenül attól, hogy hova szól a jegye, hova fog ülni, aztán amikor kiderül, hogy ott ülnek, akkor őket arról tájékoztatja, hogy akkor ők hoda fognak átülni. Az egésznek van egy olyan hangulata, ami nekem nagyon tetszett. Bizonyos szempontból jobb volt, mint a darab. Végtelenül készséges, teljesen abszurd szituációban közreműködő emberek, akiknek egyáltalán nem ez lenne a feladatuk, mint hogyha egyébként azt mondanák egy sakjátszmában, hogy elnézés, de most a paraszt kivételesen átlósan is fog menni, a ló az meg átmenetileg helyet cserél a futóval, mert úgy is fog menni, de nem tudják garantálni, hogy ez holnap is így lesz, de a szakmai mai élvezete ezt kívánja meg. Én teljesen a hatás alá kerültem ezeknek az embereknek a tevékenységének, Bizonyos szempontból nagyobb hatást gyakoroltak rá, mint a színészek a színpadon, maradandó élmény volt, tök jó volt, hogy elmentem a, a, a Radnóti színpadra, Székely Csabának a tíz című műve szerintem alaptalanul ilyen nagy portfelkavaró előadás, de hát ki vagyok én, hogy... Csáki-Juditi vénát mutassa. Ez történt. Hát de legalább nem fogja elfelejteni a Nem, az biztos, kevés. hogy nem. Az fel sem erül, nem. Jó reggelt! Jó reggelt, Nagy Judit! Hallgattam a Szarka Gáborral folytatott beszélgetést. Hát azt És mondjuk, nem hallgathattam, mert az még nem jött létre. Akkor... Jó ja, nem, Szarka! Elnézés! Elnézés! német, német Igen, úrral való beszélgetést. Elnézés! És uh, mikor fölhozta ezt a Telex uh, dolgot, amit írt, és hogyha... Még nem szoktam embereket sajnálni, de annyira megsajnáltam, mint hogyha kihúzták volna Nézze, a, a lába a... alól. A... Ez és, és ugyanígy a... a... A telefész most, mintha elrontotta volna, vagy elvette volna ezt az egész három órás bejelentést azt, a, az, a fiataloktól. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy valaminek az elevennyére tapintott, én nem tudom ma eldönteni. Vagy mely orgánum lenne az egyébként, amely olyan mértéktartást mutat, mint amilyen mértéktartást egyébként megkívánt ezektől az intézményektől ma német Gábor, is, aminek következtében én beutazási vízumot kértem arra a szigetre, ahol ő tartózkodik. Ebben ő egy olyan erkölcsi nagyságként mutatkozott meg, Teljesen függetlenül a Színházi és Filmüvészeti Egyetemen től. miközben az a szoros összefüggésben nyilatkoznak, egy olyan elemére világított rá, amellyel kapcsolatban ma talán éppen pontosabban az a tegnap a Telex futott lesre, de amelyel kapcsolatban ma nagyon sokan futnak lesre, és arra hivatkoznak, hogy de hát az ellenkezője az nem lenne életszerű, és amikor korábban Lázár János vagy bárki más arra hivatkozott, amire az én apám annak idején nagyon sokszor, hogy ez elvi kérdés, eh, akkor eszembe jut, hogy ma milyen mértékben léteznek vagy nem léteznek elvi kérdések, miközben nap mint nap hivatkoznak rájuk, és nap mint nap nem tartják be őket. És most a telest nem tartotta be. Hát, vagy a Telex nem tartotta be, vagy azok az emberek nem... Ugye azért nem véletlen kérdeztem, hogy mekkora rés van a pajzson, hogy van-e rés a pajzson. Hát um... van, mert valahogy azok a fotók is kikerültek. Toval... Így működik a világ, ha megkérdezné a telekszet, nyilvánvalóan szégyenkezne, ugyanakkor azt mondaná, hogy nekik ez a dolguk, Igen. és onnantól kezdve már a az ön moralitásán történet. múlik, hogy hogyan viszonyul a történethez, de a megnyilvánulás az azt mutatja, hogy önnek a moralitásában jelentős problémák ma, 2020. november 10-én, 9 óra után, egy perccel nincsenek. Úgyhogy ha nem vette észre, akkor meg lehet dicsérve, nem, mint ön igény tartott volna arra, hogy én megdicsérjem. Nem, ne köszönöm szépen. Nagyon szívesen a dolgozó népet <gül> <gül> szolgálom. Ezt nagyon utálom. 061 877 0870 87. e kérem. Ha a csend beszélni tudna, Négy milliát hangon szólna, szólna, mindarról mi rejtünk rejtve élünk. Régen énekeltünk. Vágy az szól a szaszólamra, minden, minden gondolat dobolna. 06187 0877 először. A világnak nem lenne titka. Na, na, na, na. Na, na, na. 061877, 0877 másodszor. Hát akkor ma elmegyek még egyszer uszodába. Tegnap jóformán egyedül voltam. De nélkül volna dallam, És soha meg nem szól a dalban, megtudnád, hogy mit is akartam. 061 0877 Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Benne egy olyan kérdésem, hát ha valaki tudja rá a választ, hogy ja. haladunk a tér irányába, ki van jelölve egy buszság Na Most a többi busz, a 9-es, például a villamos halad. Uh -huh. Őt mi nem lehetett feltenni a metróportót a villamos sinekre? Ez egy hülye kérdés, de... Nem, egyáltalán, eddig, eddig nem volt hülye kérdés. Az a lényeg, hogy egy kicsit lehetne gyors, hogy a polgálmat, mert... Ugye, meg kell építeni a metrót is, meg egyebek. De most annyi buszság van, ezek a felpestéseket, ez van a fehér, ugye az majd félig elkopott. A fehére ráúzták a sárgát, <gül> aztán a sárgát átírtak egy még sárgával. Például a korvi mozival szemben, na, ott ember legyen a talpának, aki a útburkolati jelekből kiigazodik, mert ott aztán van minden. Igen. Én az Elzsébet hídnál szoktam hasonlókra lelni. nem tudok de. segíteni, ha bárki tud telefonálni, illetve hát telefonálni talán tud, de tudja a választ, hajrá! Én ezt úgy fogom föl, mint a budapesti valóságsónak része, és a budapesti valóságsó azok meg maga az én hétköznapjaim, hogy ettől el lehetne tekinteni, hát el, de ezt a valóságsót, ezt nekünk írják, ami. Kérésünk nélkül. Most már előről nem kezdek el számolni, közben 9 óra 5 perc lett. A kérdés az, hogy bárki szeretné -e még hallatni a hangját, beleértve, hogy az előző kérdésre valaki tudja a választ. Ez egy nagyon szerethető város, és nagyon szerethető ország lenne, ha egyébként szerethetővé akarnánk tenni mindannyiunk számára. De valahogy... 061 877 0877 ha nem tartanak rá igényt, akkor zárószámot sem fogok kivételesen berakni. Sehogyan, sehogyan, sehogyan nem talál. Megnézem a koronavírus govhu Ezen a héten már élő lesz a civilapályán, hogy aztán ott karácsony környékén hogy lesz, azt még nem látom kristálytisztent, de még ott Van itt egy kutyasétáltatással kapcsolatos petíció. Kutyasétáltatás, bármikor írd alá a petíciót. Kérem tegye lehetővé a kutyasétáltatást a kiárási tilam időszaka alatt is. Magyarországra az emberek több mint harmada él kutyás háztartásban, és itt tovább, és itt tovább, ez még... Ha csütörtökön aktuális lesz, akkor, és élet még, akkor hosszabb teret, vagy nagyobb teret kap. Jó reggelt! Szép jó reggelt, Bobák András vagyok! Az, az úriember előző kérdésére szeretnék esetlegesen egy választ Hajrá! ...még sávokkal kapcsolatban. Azért van ez, mert a villamos sineknél... Nagyon nagy lenne a torlódás. Tehát rengeteg metropoltó busz fog ott közlekedni, és egyszerűen olyan szintű feltorlódás lenne, hogy például a 9-es busz is, vagy akár a metropótok is, tehát ott, ott fel fognak torlódni. És egyszerűen nem fog tudni folyni a forgalom. Ennyire ez. egyszerű egyébként. Nagyon szépen köszönöm, akkor önnek elmondom, hogy nem, mert még nincsenek adatok, ez nem a fertőzöttek száma, ez nem. nem akkor nem tudtam, mit, nem tudtam megszolgálni a kedvességét. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó Csak megköszönöm az egész napot, holnap hiányozni fog. Én most megyek a Tüske csarnokú szodájától elbúcsúzni. Önnek is jó úszást kívánok! Köszönöm szépen, remélem meg lesz, bár minden, amiről beszélek előtte, az utána, tehát egy sor dolgot nem csinálok meg, csak azért, mert előtte beszéltem róla a kutyasétáltatók petíciójáról, csütörtökön majd hosszabban. Most nézem, hogy mi a helyzet itt, de nincsen. Van Varga Mihály, de gazdaságról beszél, van a fertőzöttek száma, már csak nem, 51 millió, de hát ez nem Magyarországból vonatkozik, mi összesen nem vagyunk, 51 millióan. Jó reggel Jó reggelt kívánok az kérdésekre. A, a buszsávra csak találgatni merek, hogy azért van külön buszsáv, és nem a villamos mert a metrópótlójáratok nagyon sűrű járnak, és ott a villamos akad akadályoznak egymás forgalmat. A villamos a 90-es busz és a metrópótlók. A sárga útborkartéjelre pedig a kresztbe úgy van, hogy az mindegyik útborkartéjelet fölülírja Tehát a fehéret fölülírja és azután kell közlekedni. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Önökben meg lehet bízni. 061 0877 9 óra 9 perc van. Valamiért még nincsenek új adatok. Nagyon tetszik nekem, hogy ez a Melanie Trump ez ott, ott áll az az utcasarkon és már nagyon nézi, hogy mikor nyit ki a vállóperes ügyvéd irodája. Nagyon tetszik. Nem tudom, hogy a Melanie Trumpnak nak nehezebb lenni, vagy a Trump feleségének. Én erről a Trumpról eddig is azt gondoltam, hogy valami szappanoperából lépett ki, és valójában nem létezik, őt megírták egy ilyen sajátságos Simpson. Ugyanilyen érzésem Orbán Viktorral kapcsolatban nem volt. 87 0877 másodszor és akkor megszektem ígéretemet, ismét elkezdtem számolni. 061877, 0877, senki többet? Na még egyszer megnézem ezt a koronavírus izét. 9 óra 11 perc van, és akkor 12-kor. Jó réget. Jóreget kívánok a kutyasétáltatással kapcsolatban. Hangosan nevetek itthon, mert tegnap is már többen betelefonáltak. Ugyanis tavasszal egy ismerősöm mesélte, hogy a házban négy kutya van, és egy nyolcs házban laknak, és mindenki kölcsönkérte a kutyát, hogy le tudja vinni sétáltatni, a kutyájuk már teljesen ki volt fáradva, mert reggeltől egészen éjjel egy óráig sétáltatták a kutyát. Nagyon jó a történet, köszönöm. Örkény István biztos megvenné, de Örkény István így is mindent megvesz. Itt élünk Örkény István országában, független attól, hogy ő már évtizedek óta halott. Bárki más. A kölcsönvet kutyák. Holnap nem, csütörtökön igen. Még egy kicsit várok, aztán elköszönök. Egy merő élmény volt önökkel, de ezt ennek is tudnák, ha nem így lenne, nem ülnék itt. Bár hát ahhoz még sok minden más is kell. Nem még egyszer azt mondja, koronavírus... Varga Mihály, fertőzöttek száma világban, szíjjártó, de az már tegnapi. Hát akkor ma nem tőlem folyják meg tudnádállatokat. Óha óhaj, sóhaj, panasz! Dörö.fialajanaskukac.gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor csütörtökön november 12-én, 7 óra után, de még 4-8 előtt találkozunk, és akkor még egy utolsó tekintetek vettek erre a koronavírus ra csak hogy lássák, hogy mennyire mániákus vagyok. Egyébként nagyon. És akkor azt mondja, aktuális hírek Varga Mihály. Ez egy. Igen. Viszont hallásra.